Thumë emma ba'du Gjdo falëndërim dhe lëvëdat I takon Allahu të barëke vë të ala A të falëndërojmë dhe vetëm për e ti falë dhe ndihmë kërkojmë Për shëndetjet të mirat të zoti gjellë gjellaluhu Të gjithat të të buarat të kënjëriju më izgjedhur I dashër i zotit Muhammedi a.s. Vastaj mbi shok të ti besnik Mbi familjen e ti të ndarshme Mbigrat e ti të pastër të dhe të gjithë besimtarë dhe muslimanët të të të ndjekin Rrugën e ti me të mira derin e ditën e fundit të kësaj bote Në në ruar lezer, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellet Gjellaluhu Në serin dhe ciklin e legjaratave tona Të cilat i kemi fillu e në këtë muaj të shenjë të Zotit Gjellet Gjellaluhu Do të vazhdojmë me sahabiju në radhës Me shokun në radhës të pengamberit a leji salatëve selamë dhe është halifja dhe prisi besimtarëve i katërt me radhë Aliu Diali i Abu Talibit. Para se të vazhdojmë me Alijun radhiyallahu anhu, duhet të shkoçisim një ajet nga fjala e Zotit xhelel xhelaluhu se tregimet dhe rrëfimet neve muslimanat nuk duhet të pordorim apo të shfrytzojmë për kalimin e kohës dhe për mbushën e zbrastirave të cilat neve neve jetojmë. Allahu xhelle xjalaluhu në surën Al-Araf. Në surën e 7 të Kuranit thot: Faqsu sil qasasa la an hum yetafakkarun. Thot Allahu xhelle xjalaluhu. Pejgamberi tonë Ali Salatu Wassalam duke i ljeruar thot faqsu sil qasasa. Ti tregon ngjarje. Tregon ngjarje të cilat naty ke na treguar. Pra, rrëfimi të nderuar Lezat është formë kuranore Me tregu në gjarjen Me studiu në gjarjen e dikuj tjetëri Cili ka kalu para neve është formë kuranore Pavarsisht a është a i besimtar A zulumqar Pavarsisht a kan a i qka e studiu Musliman apo ju musliman Nga se Zotë i ongjellegjelluhu në kuran Në tregon e dhe rëfimin e iblisit Në tregon e dhe rëfimin e shëjtanit Në tregon e dhe rëfimin e faraonit Nga tregon edhe rëfime të zullumqarëve të cilat ka njëtu në, në këtë botë Por se, për një arsyje Arsyja cila është Dhe në këtu duhet të fokusohemi kur neve marëm një nxarje një Apo shkoqisim një fragment nga jetë e dikujt për njërzve Ka thënë Allahu Gjele Gjele Luhu Trego nxarje ndoshta ha, jetë efekt kërëun Ndoshta njërzit me ndohën Shumë është me nëndësi që në nëjarit të ndërua dhe zër, mos fokusohemi në rëfim. është e vërtetë se neve rritemi me atë mbollësinë në njarit. Pra në njarit është e ambullë. Kur neve rëfim, kur neve tregojmë, dhe njeri ju përdi tregon diqka. Edhe kur rrimë me shuk të vetë tregon diqka. Edhe kur ka një takim tregon diqka. Por cili është qëlimi tregimeve, cili është qëlimi rëfimeve. Qëllimi rrafimeve të ndërua Veçur nga shikimi Kur'anit i cili është është la'alehum yetafekkarun. Ndoshta e studiojnë njerzit ngjarjen. Ndoshta njerzit nxjerrin e ibrete dhe mësimen nga ngjarja. Allahu i nderu Veçur, edhe këto rrafime të së natës që neve kemi zgjedh për t'i shfaqë këtu, nuk duhet që neve fokusohemi çish paska ndodh, sa interesant paska ndodh e kështu me radhë. Ngaqë se kjo nuk është qëllimi Kur'anit, nuk është qëllimi as i për nga mërë i salatë të selam ku nga e të regonë në një, nëngjarje e ku duhet nga të fokusohemi e picejnë draku është si dhe pse qëfar mdo dhe që ka përfitojmë na pra në gjdër rëfim ti para shtroj pjyqër unë që ka fitoj pra mirë, ali ju ka ka ka një madhë omeri ka në ka një madhë othmani ka në ka një madhë edhe e bubek rjekështu mëra prej sahabeve po une, unë që ka nëgjeri për kësaj Unë që parë për fiktoj për kësaj Andaj le tjetë është qëqërusen Paralel me këtë nxarje Që neve të ndërua lezër të mundohemi Me i nëzirë mësimet Nga nxarit e cilat Allahu Gjellë Gjellë U i kalan mësim për neve Sahabiju i radhës është shoku Dhe familjari Dhe nipi Dhe djali ajës për nga mberi ton Sallallahu alaihi sallam është aliju Ibiri ebu talibit Ibiri i abdu menafit Abu Talib e ka emrin Abdul Munaf. Thuhet Abu Talib se djali par i parë i Abdul Munafit është e ka emrin Talib dhe pastaj baba vetë ka marrë novkun Abu Talib. Dhe pastaj është njohur në vendet arabe me emrin Abu Talib, derisa shpesh njerëzit ju pozicionat Xha i pejgamberit s.a.s.e me babgjishin e tij. Babgjishi i tij e ka emrin Abdul Muttalib. Abdul Muttalip e agja i ti e ka emrin Ebu Talip nga se e ka një një emrë si të përbashkët dhe shpeshar përzijet për, për mësë mund nga tru e thirë me emrin e vërtet emri vërtet i agjës pëngamberi së sellem është Abdumenef dërsa emri vërtet pra emrit të sëllën ja ka vendosë baba babgjishit pëngamberi të lejë salatë të selam është shejbe dërsa emri vërtet Pra shebe është babgjyshi ti, ndërsa abdu menaf është agja i ti. Djali abdu menafit, pra i butalibit është aliju. Djali i vogën, i ka pasë katër djemë, i pari talit, dhe me këte e ka mërë nofëkën. Dhe djali tjetër e ka pasë imrin Akil. Dhe djali i tret e ka pasë imrin Gjafar. Dhe djali i fundit e ka pasë imrin Aliju. Ndersa i ka von Zaimotra Ali ibn Abdillah an Ummu Hanin edhe Jumana bintu Abi Talib. Pra kanë qenë gjashtë fëmijë nga nga Ebu Talibi. Ebu Talibi të ndëruar vëllezër bashkohen me pejgamberin s.a.s.l. prej te babgjyshi i parë. Pra dhan për shembull Ebu Bekri uh, takohet me pejgamberin dikon te babgjyshi i 7. Gjithashtu Omar ibn Khattabi takohet dikon te babgjyshi i 8. E kështu me radhë Ali, r.a, ku të kohët me njëha Të babgjysh i parë Pra baba i Muhammed s.a, dhe baba i Aliut janë dhezër të të gjakut Janë dhezër të të një babe Andaj është aji, Ali ibn Ebi Talib Ibn Abdul Muttalib Për këtu është krejtë farëfisi pasaj për nga merit A.S. Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Menef Ibnu Kusaj, Ibnu Kileb Ibn Murra, Ibnu Ka'b, Ibn, Ka Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fahd, Ibn Malik, Ibn Nadhr, Ibn Kinana, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudarin, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Dhe këto ma andaj nuk dihen. Adnani është prej nipave të Ismailit alayhisalatu wassalam. Sa komes Adnanit dhe Ismailit, është polemik te dijetarët. Kanë thënë dijetarët nuk dimi sakt pas Adnanit kush vjen. E dimë vës një cakt se prej Adnani lind drejt për drejtë me Ismailin alayhisalatu wassalam. Por Aliu radhiyallahu an në gjak fundit kush shkon te Ismaili. Te Ismaili alayhisalatu wassalam. Domadhona është nga familja e Ismailit, nga familja e Ibrahimit Pra Alivra dhjallahu an Për ndalim nga sahabot e tjer Me qka veqovat Musliman Por Por me gjak i afort me pengamberin se sellem Edhe ta shofme se kjo ka një vlerë të veçan Ka një vlerë të veçan Si njëri u tjet Nga familia e pengamberin se lallahu aleyhi sallem Nga, nga të aformit e ti Nana e ti Quat Fatime bintu eset al-Hashimia. Gjithashtu kjo është nga nga Kora Ishit. Kur ka lind Aliu, ja ka lënë emrin djalit vet Luan Esed. Kur akthi Abu Talibi për një traktitë që në ka pas, ka thënë "Cishë që emër tu?" ka thënë Esed. Ka thënë nuk um pëlqejn. Ka thonë në pjala Ali dhe ja ka lënë baba i vet Ali, domodon emri i cili është i njohur i Alijut radhiyallahu an. Andai Ali radiyallahu an ne një luf për lufta që do ta përmendën e selamundson Zoti i ngjëllë xhelaluhu në një luf për lufta që zot ka dal në luftën e Khaiberit e ka cek emrin te cinia ka thonë nënave sepse luan është është e porstadtshme në aspektin e betejës në vendin e e ngjarrësh ku është e nzat cita ata andai ka thonë in alladhi samatni ummi haydara kelith ghabatin karihil ke manzara Ka thënë Aliju radhijallahu anë një prej betejave të ti kur ka dalë në dy luftim. Ka thënë, unë jam ajë që nëna vetë e ka qujtë hajdera. Hajdera është luan i vogël. Luan i vogël. Ka thënë, ke lejthi gëabetin. Jam si luan i i shkëtirave. I vendeve ku luan i ka zotësijati. Pase ka thënë, këri hilë mën vara. Ka thënë, kur dalë në dy luftim, sënë më së banë. Ha? Rivali Së në më shëf, rivali prej Ashë përsi së të cënë e ka ndaj Ndaj armejgjve Andaj Aliju radhijallahu an Oshë nga familje e pengamberit Alehi salatu Veselam Nofka e ti në aspektin e Arabbe Thamë Arabët që shëvënojnë Nofken? Ebu Ebu dykush, Ebu filani Ebu Bekri ishte Ebu mëngjesi Pra babaj mëngjesi I hershëm Omeri ishte Ebu Hafs, nga se qika e ti e kishte imnin Hafsa, dha jo ishte gruja pengamberi sallallahu aleyhi wasallem. Othmani e kishte Ebu Abdillah, nga se gjalli ti ishte Abdullah dhe e thyrqin Ebu Abdillah. Aliju, qështë e kanë thyrë? Aliju në kanë thyrë njërzit Ebu l-Hasen, nga se Hasani oj gjalli madhi ti. Disa e kanë thyrë Ebu l-Hussein, nga se... Aliju radiallahu anë ka qenë djali e, Baba i Husejnit Mirë pa Aliju radiallahu anë Cilën nëfk nga kjo kategorie Nëfk nga ka e ka pëlqi E ka pëlqi nëfk në me të cilën e kathirë Për ingamberi jonë sallallahu alaihi sallam Një ditë për e ditëve E kërkon Për ingamberi sallallahu alaihi sallam Aliju, duke qenë medine lo, Duke qenë i martu me, me Fatim Në rallu alaihi allahu anha Thot Erë për ingamberi sallallahu alaihi sallam Të sh Ai kërkoj Aliun. Dhe nuk e gjetti atë. Paku është Aliu. Fa Fatimia radhiyallahu anha e paktën një lloj konflikti dhe dol. Ne bashkohemi me Aliun radhiyallahu an, ka sin nga ata të cilët syri kur trembje s'ka pa prej diçkaje. Dhe kjo është kjo është vlerë e madhe. Kjo është epitet i lartë. Kjo është gradë e madhe i njerit i cili kur gja i letës ka pas, kur periut të njërë ansës nuk ka pas. Andaj, kanar transmitimet se e ka pranu islamin 6 vjet, apo 7 vjet, apo 8 vjet, apo 9 vjet, apo 10 vjet, ma e sakta është 10 vjet. Mirë po djetarë kanon, cilat të qofte vërteta, njëriju në derin 10 vjet, ma djeve derin 34 vjet, është në nëmoshën para biligut, që do me thanë se Alië, radiallahu anë, kanë thanë djetarët e ka gëzu këraha sahabeve tjerë qëfar s'ka Gjahiljetë taj drejtën islam pro si fëmi drejtën islam a i s'ka shiju as një sen nga Gjahiljeti dhe kjo është se ka qeni pastor, kurës është një los me diqka të, të ndyt andaj, thot Fatimja unë grindëm pak me Alijun Alijun nuk e ka ka dzu forën të gratë forën e ka ka dzu në beteja Cisdaшовin, nëse na mundson Allahu xhelaluhu, ja prebeteja më e vështirë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, luftën e Ahzabit, luftën e Hendekut, ku ka zbrit njëri prej arabëve të cilën kur kanë thënë dikush se ka zbrit kimë dy luftuë, e ka shluar shpatën vetë. Ka dal Ali radiallahu an, në luftën e Hendekut. Bava façim dy herë, një me një. Pejgamberi sa 3 herë i ka thënë muzdil. Nga se kur kanë dorë me kët njerëj Kur ka dal dikush dhe di luftim, kur e ka pa po, kuisha e ka shlu shtata. U kry, terheçëm, dhe s'e ka thënë shumë ka thod, Fatimja, pa, kohan, pa, i ashpër. Aliu me këtë gadal. Thot Fatimia, ugrëndëm diçka dhe doli jashtë. Po ka on transmetim, më nervozoi. Po Aliu më nervozoi dhe doli jashtë. Pastaj vdot pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam i tha në njërit lip me Aliun. Xhemaliu. Thëtë dhe të filloj me kërkua dhe e gjeti në gjamine për ingamberi së sëllëm. Kërë shkoj për ingamberi sëllëm, e gjeti duke fletë në gjami. Gjamia në atë ko s'ka qenë me qilima, si sotë. Në kësi forma të reja të, të gjamiave tonë. Gjamia në kone për ingamberi sëllëm ka qenë me të tenda dhe toka ka qenë me mezalë, me rarë. Nuk ka pas, dhe me thonë, atje kjo, kjo formë e jona. Dhe thot, e pash alijun duke fletë. E kishë mnue një gjysën të petë kutë të ti si jasë tëkë. Por të duke fletë, kishë fillu mi u ba një piesë e ftyrës dhe një piesë e shpapëllës me pluhën. Edhe thot, i thapë i nga mbire, ale i salatu e selam. Um, ja e baturabë. Që, ngritu. O, e buturabë. E buturabë, dhe me thonë, baba i, Ha, plunit Pro pengamberi së se zëllem Kure po me pluhën Tha që oti njerish ka e po me pluhën Thot Alihu radhiallahu anë I par isham kathir Ebu tu rab Osh pengamberi së se zëllem Ka dhonë dhe sëm vjen mamir, se, sam, më mirë Se sa më më thirë dikush Ebu tu rab Pse? Sepse pengamberi së se, zëmë kathirë Andaj Pengamberi sëllem kathirë që shtu Andaj Pse i ka dhonë ebu tu rab ka dhënë dietarët, kjo është fort për gdhëlsë. E ka për gdhëltë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj ka thonë tu ngritu dhe ulu, dhe ka një transmetim se ja ka fshiyë pluhurin në në fytyrën e ti nga sa ali radiallahu an e ka dashur shumë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kali indi ali radiallahu an ka muahabet të dietarëve, ne vetë muam ata më më të për afërt në shumicën e dietarëve. Te shumica e dietarëve Të historianët, si që janë Ibnu Kethiri, Imam Dhehebiju, Ibnu Hajjërës Kaleni Ka dhanë Moshar e Alijut, radhi Allahu anë Kër e ka pranu Islamin, është 10 vjet Që i bje që është ma i vogël se pengamberi së sellem për 30 vite Që i bje që ka lind 10 vjet para se me ard pengamberi së sellem si pengamber Pra kur ka lind Aliju, 10 vjet para se me ard pengamberi së sellem si pengamber Pra Ali radi Allahu an i gabaz zot vite kur e ka pranue fejen te pejgamberit alayhi salatu wassalam Ali radi Allahu an ne moshën 6 vjeçare ja ka dorzuu Ebul Talibi kujna pejgamberit tonson sallallahu alaihi wasallam me rujt Aliun mu kujdes per ta i thoin adoptim ne kuptimin e kujdesit e shtuar andaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Për më shifrën e zemshuris çka ka pas ndjerësve, e Butalipi ja ka lan kujt. Nipi i vet, djalin e vet, çt të kujdeset për Aliun radiyallahu anhu. Dhe Aliu radiyallahu anhu Fatun e kam jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi pra, dhe sallam çish i vogël. Pra pish e diunë e mohimën pejgamberin ton sallallahu alaihi dhe sallam. Por edhe para se mundo pejgamber, unë kumnei te pejgamberin ton alayhi salatu wassalam. A ne për vlerave të Aliut radiyallahu anhu ose Aliu radiyallahu anhu ka jetu me pengamberin sallallahu aleyhi sallem që ish në në vogëlsin e ti dhe në në firmerin e ti kure ka pranu islamin që që ka pranu islamin thot pengamberin sallallahu aleyhi sallem kure shpalli Allahu si pengamber u fshehtë një e prej popullit të ti dhe dhe dine, tre vitë është fshe pengamberin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallem e thot një dit për e ditve të shku me ta e pashtish po falët Çish po lutet, çish pivan i badet Allahu xhel xhelalu. Dhe thot unë u frikojsha se kët formë që e bën pejgamberit s.a.s.u nuk e duin arabët. E baba jam ishte autoritativ, e Butalibi e kemi përmend atje, çish e ka ruajt pejgamberin s.a.s.u, e ka ruajtse ka pas autoritet. Por ata çin i respektuan mesin e arabëve. Për kët arsye nuk ka lejuu dikush me eprek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Faza nidit preditve e pyeta pejgamberin s.a.s.u. Isha rasulullah eh O Muhammad i ka thon, kjo ç'kave bën ti, nuk e shi popullin jo, ata rthan të ma prezantoi islamin. Dhe më tha unipi jam Allahu xhelal <muk> kelal kadri ku pejgamber. Mir po ti ki kujdes pi Babestan. Se babayet nuk e kupton me para. Ata rthan një herë um shef apo prej Babestan. E pranova islamin te pejgamberi ali salatu selam me një herë. Pro, nuk ka hamen që kjo është i vërtet. Edhepse disa djetarë kanë thanë, kër kanë diskutu, islami Ebu Bekri dhe Aliju, cëllë e më i vlepshëm, kanë thanë djetarët pa diskutim i Ebu Bekrit. Me arshujën, me arshujët shumëta, njëra për të tëre, është se Aliju, kërë e ka pranu islamin, ka si në fëmi, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d selam ma e, ma, e, ma me pesh ma me ma, ma e ran pa i cili pranon bitroz vet ja se fmiu mund mi than pa ma fmiu ko edhe pse kjo nuk nuk trajtohet se do ta shohim se ali radhiyallahu an gjordë se do të përmend mi për mençurisë çish i vogël mençuria hatashme njeriu i cili i ka punuar inteligjenca në në afsit të largta megjithatë dietar kan than islami e Abubekrit është më i madh se a, islami ali Pse po e përmendni këtë, të nderuar vëllezër? Po pra, na nuk kemi këtë Astev Ubekri, e kryet do me Ubekrin. Pse po e përmendni, të nderuar vëllezër? Te Aliu janë shkatrur shumë njerëz. Madje vetë Aliu radiyallahu an ka thonë, te unë do të shkatrohu dy kategori njerëzish, karsimeje. Njëri i cili e tepron dhe njëri i cili mungson. Pra njëri i shkamshon, kam u shkatru. Dhe njëri i shka tepron. Dhe ju e dini se Te Aliu te pojn shum njarrës. Ka njerë që alihu, an, e adhuroi Aliun, radiallahu anhu. E bën Zoti. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e tij. Kjo ka ndodhur në kohën e tij kur i ka ardhur dikush që ka thënë ente huwa. Ka thënë ti aj. Ka thënë men ana. Ka thënë ente huwa. Ka thënë men ana. I kanë thënë ti aj, ka thënë kush jam unë. Ka thënë ti aj, ka thënë kush jam unë. Ka thënë ti rabul alamin. I kadhiq Aliu radiallahu anhu. Kjo është një gjarë jetë, nëse në, në, në mundëson Zoti Gjellivala, dhe da përmendim. Se e përmendim këtu Ebu Bekrin, krejt vlerat që të t'i përmendim për Aliju, me gjithë madhështine vetë, me gjithë lartësine vetë, me gjithë afërsin që e ka me pengamberin, seselim, nuk është ma i malë se Ebu Bekri. A nëj duhet këtu t'i intervenohet vëshdimisht që mos nashkoj e mendja se Aliju është ma i malë se Ebu Bekri, e beden, asniherë, Ebu Bekri është i par Pasti vjen Omer Katabi, pasti vjen Osman ibn Affani, pasti vjen Aliu radiyallahu an, pasti dietar kanë thënë këtu mua na me fun. Ktu mua na pastaj me favorizudi kanë mos me favorizudi kanë në renditje, por kjo renditje o çdo mos dëshmorisht ta besohet. Andaj Ali radiyallahu an e pranoi në moshën 10 vjeçare te pejgamberi s.a.s.l. Islamit dhe u fshah për disa dit. ditë. Në ditë pritjetve e zunni vallahit ezun e Abu Talib dhe i tha erakum fi shiab po ju shon po shkon ndo lugina la tusalluna salatana sini tu falsina sini tu lucina tha po o baba ja dhan muhamedi sallallahu alaihi wasallam ahaj besnik ka dhan po ku kam besnik se muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dhan muhamedi sallam arren ka dhan jo sura muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ka thonë Muhammedit i është shpalë prej Zoti Gjellet Gjellet Luhu. I ka thonë e Butalibi, n'godja li jam. Ka thonë sa i përket muë, unës muë. Se unë jam autoritet, autoritet në rabi. Dhe bohat fesadi matë. Kërë pra unë e kam pesh në rabi, dhe unë s'kam mundësi me, me endjeka ta. Ka thonë, po ti shkoj pas ati në gjdo hapë. Ti shkoj pas ati në gjdo hapë. Ka thonë, dhe e keni për krajën ti me të ditë. Dhe ka thonë letadije Muhamedi Alei Salat e Seram, a i s'ka thonë Alei Salat e Seram, na bëthojnë, mësë mës, mës t'i përzinë në gjanët. Na bëthojnë Alei Salat e Seram, a i s'ka thonë Alei Salat e Seram, ka thonë letadije Muhamedi Alei Salat e Seram, se nuk ka mundësi me prejkë dikush me të keqë, unë e duke qenë gjallë. Andaj e Butalivi, ju ka thonë për krahje, Muhamedi Alei Salat e Seram, edhe djallit të ti që të vazhdojnë rrugën e allohu t Për e njareve të cilat ka ndohë në kone hershme, në kone e islamit të fsheht, në kone për nga meri së sëllëm, është njare të cilat të regon vetë Aliyu radiallahu anë. Të regon Aliyu radiallahu anë se një ditë për e ditëve thot ardh e bu dherri në arabi, në meke. E bu dherri është sahabi për nga meri së sëllëm. Abu dhijun, dunia, dunia adith, ebu dherë al-Ghifari Kështu e ka emë E kini dë gjuhë ndë njëherë ndë një hadith Ka transmitu nga Ebu dherëri Ka thamë pengamberi Sallallahu aleyhi wasallam Tregon Aliju radhijallahu anë Thot ish min periodën e shpijës erqamit erqam ibn sahabiyu, erqam taz, Erqamit në lërqam Shiko ki sahabiju erqamit në lërqam Ko shumë bler Sa që kitë perioda tri vjeqare E davetit fëshehtas Njivët perioda e erqamit e ka mor këtë titul, kënjeri, se ja ka shlu shpijën për nga merit Alei Salat e Salat. Tregon Aliju, radhijallahu anë, thot, erë e budherri për me lip lajme për për për nga merit Salat Allahu Aleyhi Salat. E, e kishë të dërguhe njëherë vlavin e vetë në meke, dhe i ka thonë, këshkë këshyre një Mohamed, e budherre lgifarit të ndërruar vëzër thot, une e disha se ketë na jena në batil, ketë në kot Njoni e adhuron, idhull, tjetj e adhuron ambulsinën, njoni e adhuron lopën, varrsi çish që kan çelluar. Varrsi prej Kabilës. Çdo Kabile ka paskani, kanë i ta dhurur. Adhurimet ndryshmen nga më nga më primitivët. Fathë udhërr, po nuk e diesha çu shot tamam. Shiko të ndëruva se këta ngon gatit ecur për me pranu fenë zot i Xheloxhelalu. Fathunë, diesha se s'e na mirë, po se diesha çu shot tamam. Fathë e dërgova vllavin tan I thash, shko në meke dhe për ciele Muhammedin dhe bjerëm lajme. Mirë po kujdes, se popli vetë nuk e do. A me mërë lajme me kujdes. Thot, u kësiv dhe dhe jemë dhe më tregoj që ka pëndod. Dhe i thash, që ka pëthirë, më tha kështu kështu. Tha, sështëta e që ka e duane, du di që ka tjetër. Thot, u përgadita vetë me shku. Thot, njerën e parë që ka e ku më pa, në qabe ka qenë ali ju. Një fmi i cili ishte i zhvillum Një fmi, fmi inteligent Thoth dhe e pashtë e i cëndroj kë afër pengamberit Salallahu aleyhi wasallam Thoth dhe kisha frikë qish mu afru Muhammed i sasallam Nga se një huj qka vjen Qka lip dirak me pengamberin i sasallam A tër dhët Ali ju më vërejti se po du di qka Po du di qka mu taku me pengamberin Alehi salatu sasallam Dhe më tha apo bun të unë e sonte Tha edhe ndejti një natë Kur gjo nuk përmeni, kur gjo nuk i përmenda Tha i thash ditën tjetër Apo flenje dhe sot në une Dëjë natë Tha asë nuk i përmendi, kur gjo asë nuk i përmenda Tha dhe tretën natë Në tha Aliju, tha të budherri Në tha Aliju, se ke ardhë me ke A mëske ardhë me lip Muhamedin Se selle Parame në të ndërrua dhe zëtë Djetarë dhe të shofi përdoviju nësa mundëson Zoti Gjellë Gjellalu -Gjell hu Aliun radhijallahu hanë nga, nga lërtë pëmësia e mojave e ti, nga gjesët e guðërri që ka ardhë meke, pa në mëndot të ndërrua kësër, në mesin e plot njerëzëve, plot plot plot, me shkuti sot në një ven ku ka mija njerëzë, edhe me edit një filan, që, që, që, që ka po lipaj. Qëfar një delegjendit dhush me pasë? Qëfar prekshmërije dhush me pasë të rasteve? Thaj dhe i thasht tretë në natë, që ka po lipë? E dhysha sa të lipë Muhammedin sësëllëm. Më thad Ebu Dherri Tha të tregoj Mirë pëmbaj e më shëft Pra ka me kalëzusha ku marë Pëmbaj e më shëft Thot më tregoj për Për Muhammedin a.s. Thot Aliive dhe i thash Innehu le haq Innehu Rasulullah Aja është haq që ashtu qysh pe lip Dhe aja është i dërguar i Allah Ata re i tha Më qote për Inga Mëri s.a.s. Mirë për qysh me e quë të ndërruar dhe zërë është e frikë është e frikë e madhe me e quë e një të hujë të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. para me ndoni së ka qenë tut për me e këptu së ka qenë tut Ebu Talibi autoritet i madhe i respektushëm i ka thonë shkotit jali jemë unës mui a mund të këptoni së ka qenë fështir atë ko dhe këtuna e dina vlerën e sahabeve që kanë duru për këtë islamë Nësë këna përjetun nga këtë sendet të ndërrua vë lezëm, dështë të dykushë ka jetun në kora të komunizmit, ka, ka shju pak nga kjo, por jo dhe në nivellet të cilat i kanë shju sahabët e për nga merit, ale i sëratë të sëratë. I më tha ali ju, mirë po me kujdes të madhë. Tha i thashë, dhëtë ndalmi para sabohë. Dhëtë ndalmi para sabohë. Dhe nëse une e vëzhgoj se përnë për cjellë dykushë, A tërë shka bëhatë, ka thënë, une do të bëna kyshe Po dërë dhe ndo një ujë, apo ndrejqet dhe di shka prej, prej sejnëve të mija Ka thënë e se sumë, shemë e kur gjohë, e cëmë asë muhe Shikotë ndër u alëveze, një dhjetë gjëqarë Një dhjetë gjëqarë, pi thëtë e bu dherë rritë burit madhë Pi thëtë këna medalët para sabadhë Do të shumë në vidu bive, pse para sabadhë Në pra, kohë në ko, kur gjumi është majhë lezesh Se atarë njërëzit plenë, se kanë ngajnë në kushatur lëvizë. Thotë, mëse unë e shodh i qkatë, dyshim, ka thonë e marë kofën të e me bonak shë jam të ndrejtë kofën. Apo jam të murë, ujnë bunare, kështu me radhë. E nëse sëmë shefë kur gjohë, ka thonë, fe të tebië një, atarë hajde masë. Dhe thotë e qova të shtëpia kur që ndronë të pingamberin sallallahu aleyhi sallem, të darur arkam ibn al arkam. Kumbli d Këto skenat të ndërruar Vëzët du të mjë ledzuhë shumë me kujdes Janë momente të cilat Këto është vendosë por islamin edhe të sotë shumë Në qëto dakika Në që qëto dakika në një gabim Një levizje gabume Një hapi gabuar Kishë kushtu shumë Qa kishë kushtu? Sot në mos me dit fejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu Por Allah me rahmetin e ti Me bucine ti Me dëshurim që e ka për njërzimin Që t'ju zonata në rrugën e drejt I ka zgjedh njërzit veçan Për me mbajt për osin e pengamberit Alej salatu e selam Të shkova të pengamberi Alej salatu e selam E dëgjova mesajin e ti Fe eslemtu Dhe pranova min njëher islami Të të budhërri Pasaj më tha pengamberi Alej salatu e selam Irgji' ila kovmik Shko të populli Largojë Njëher për këtu largojë Fë e këbir hum hëtë të jetike e mëri Ka thonë shkërri atje, të regoju për muë, por mos hajde deri se të kuftoshë që janë bëj fort Dhe këtu ka qenë para lemrimi me sëramë që une sigur të bëna i fort, po tani këtu janë gjendit kështo Andaj thot e buderri dhe thot mu më mërë keq, pra është emocionu e buderri Se syky për nga meri zotit mu më mëshef kështo Thot dhe kumë bërtit me një bërtit me të madhe Dhe kumë thonë La ilaha illallah Muhammedur Resulullah me të madhe Thot dhe mu kanë vërsul Pijumit kureisht Thot beri sa ka dal Ajaj për nga mersëm Abbas Dhe ka thonë Lenë njerim Se trektin e kini udhës ka familja e këti Joj dini kureisht Kërë kanë bës trektin në sham Kureisht, Arab kanë bës trektin në sham Po pra më e ja undor atëra udhën me shalim o me ja undor bukën. Ka dalë basi. A poshtë ka të çumi më çum. Ka thënë lëndë njërin. Lë shkojë në shtëpi të vet, sa e kam rrugën. Ka thënë sepse ja undal fisi i tij rrugën për në shall, thotëm liruin. Mirpo apo dhërrri u emocionua dhe e ka shfaqur feën te pejgamberi alay salatu wassalam. Që një jare të ndëruar vezir ka ndodhur në kohën e fillimit të te Islamit. Çka mundë na më mësuj pikë kësa? E përmenda fillim se na nuk dëshirojmë ngjarjet me me i mbush kohrat tona. Na kohrat tona mundo me mbush me gjithçka, por duhet të nderojmë vezën me li të nsimat. E para të nderojë Allahu. Se Allahu i Jelejalahu krijon nga robërit e tij çfarë dëshiron dhe furnizon me rriska çka ti një njeriu s'ka mundësi me me perceptuar. Pra të ona Aliu 10 vjeçar. Ket inteligjenc smunesh me pa donjër të njerëzit molloj. Disa njerëzve nuk munesh këtu me isharetë me me humor bash. Asht kupton çka je të dashmë të thon, asht kupton çka çka do të thon ishareti jot, asht kupton se si bën lëvizja pa folti. Shikaliu. A do të ndërrua ose duhet me lutna Allahun Xhel Xelalu. Qallahu më na furnizoj me me mendje. Sahabët centin më të veçantë pas Islamit, cenë gambas më çu. Me... Jo kë mençuria ka votës. Kjo nuk ka mençuri. Mençuria mi kuptoi Usenat, çishmë lëviz, si më përbiruë, si më e çu porosin më të madhe të njerëzimit tek njerëzit. Kjo është mençuri e madhe. Andaj risku Allahu nuk është i kufizueshëm. Ja jep Allahu gje l-xalal inteligjencën. Andaj shek ka thënë pejgamberi s.a.s. për Aliun. Wa aqbahu hum Ali. Nga ummeti jam njerëzi që më smir të di magjiku të liat. Me gjiku, Aliju Adhe Aliju varen shpejt Varen shpejt cilja hak cilja batin Cili duhet mi anda qështu E cili duhet mi anda qështu Kuj e ka mor këta dhe zër Nga se pi i vogël Pi i vogël ka pas inteligent dhe menqurit e madhe E dyta për emësimeve të ndërrua dhe zë që na e morën nga këmë gjarje është se Aliju radhiallahu an Dhe pronte Me mësimeve të pinga beri së sellem në preventivat dhe kujdesin e shtuar. Ka nuk thali ju, Jesulallahu ja, t'i mos ki galën e di punën time. Jo, pejgamberi sa më kishte mësuar hadha. Na jena në periudhën e msheft. Shikosh çka i thotë pejgamberi, "Shko ti." I thotë dhërrrit, "Shko ti." Avranovi i slavim po, "Shkoto." Pse? Na jena në periudhën e msheft dhe të msheft kremë vazhdu deri sa ajo që lloja zbritajë. Dhe pejgamberi sam 3 vjet A mundi me para më nduhet? A ka pasat edhe njëri që ka thonë, ja osht pas durohet kështu. Ka pas. Sigur e budherr. Smojti ndonë sa aport. Saraha ka burtit më të madhe. La ilahe illallah. Me me pas burtit atëra la ilahe illallah. Ka qen shumë e madhe ndërua edhe. Sikur sot më u shon shunjë, më u shan njerëz të nderat. Ha, më hava. Me zon tip i zoncie si më. Ha, pushteti i të tyre ka qenë në kundërtën e la ilahe illallah. Ata e kanë luftu për në sanë, përçëket la ilaha illallah? Andoj për nga mele, ale i sara të selam, kër i kam levë, ketë, a, po që a i ka thonë? A do një pushtet? Ka thonë po. A do një ketë, edhe ju a rapët mukan, nënë kam të juve? Ka thonë po. Ka thonë thuni, la ilaha illallah? Ka thonë leje këtë punë. A dhe të ndërruar mezer? A ka pas atere entuziasma? Ka pas. Mirë pa liju, më në gjithë, se dhët vjetë, sot valoj 50 vjet qarë, dhe Midonobur, kjo periud, kjo kalon, vjen dryshe situata, i jo, e shumera, ali ju dhënë vjeqar, pa e përcil me vëmendje situatën, dhe pa i përcil hapat, të se nga kam supe nga mbërja lisa rësëm, që ka thot? Tre natë, hitë që akum qelë Moabitin, a më mbanë sabër të i pashë zotët, e di që i ka arë për një punë, jo, jo tre, tre natë, jënë shumë, tre satë, a dhe haqële Moabitin më stazgatë në mba shumë, Se jena Yosaferli, jo ali i jo thot në natë hiç kena fol. Kishe spunjifmi. Ai pe di për çako ard, edhe on pe di për çako. Spiacheli, 2 të natë, Spiacheli, 3 të natë, i thash Çel. Çel muave të se be di në për çako ard. Të ndëruan dhe se kjo çka argumenton. Se sahabët, edhe të vezhlit, edhe të mbot, nuk kanë thon, mirë do të them, ani ai ai do të mirë neve persona ka dhon kujdes, jo. Kujdesin e kanë pas, e kanë kuptu se për nga mesëm është i dirijun për Allah e Allahu që le gjelënu. E nëve që ka duhet në kuptu nga kjo? Se nëse ne dhe feja në thotë, nësimët në thotën, djetarët në thotën, Kujdes këtë periur, kujdes në këto hapa, kujdes në këtë rapot, kujdes në këtë lidhë dhe këtë mardhënje e kështu me ratë. Që ka duhet në me bërë? A me dhe në di ma mirë, së mu është me dit ma mirë? Allaj nuk mund është me ditë më mirë Andaj shiko Ali, u dhëtë vjeqarë Por i kuptante situatët Andaj shka tha, tre natë prita Sja si qela Moabeti Andaj bësumi pak me bërë sabër Nuk është dësan që qelet Moabeti Ma dje, a e patë tëmër Khattabi Kure i thapin nga mesam Thuj, oj, borera si e gjenet li Qka i thapin nga mesam Tha e ja, rasullallah, mos ja u thuj këta Pse mësë mjëllë tha Tha se më bështetën Djetarë këtë hadith, që Hadith-in Omer, të përmend atje, kanë thonë dietarët se ko disa dije nuk i kalzoon krejtë. Ne tashojmë me prefjalë porosive në ligjratën e armshme, porosite Aliut radhiyallahu anhu, të cilat janë mëufol njerëzve sa sa morin vesh. Sa kuptoi ek çto marrë. Andaj msimi ditë nga kjo, ojë shë njeriu to punon në bazë të asaj të cilën i ka marrë mësimet për njerëzve më më të ditshëm. Pra, këto mësimeve të cilat neve i nëzirëmi nga, nga kjo nëgjarje, është se njëriju nuk duhet me engarkue njërijun sa së mënët mi asiguru të e rejnin. Argument, pe nga mesëm i tha e buderrit. A e pranove islamin? Po, shkotash. Emir, vetën e mirë, që të të vetën të e buderrit? E ke pranit, i pranit pe nga berisëm, njërit mëtë më mëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ata vezër kanë pasur pasor, kanë pasur mundësi me Bleçatin në shpinë me rëndin pejgamberit s.a.s.l. Por jo. Tha irri ila qomik, shko te shpia jote. Shko te popullit. Pse? Se na tashina zaift. I na dob. Dhe ka pasur një rast tjetër, çu pejgamberi alay s.a.s.l. i ka i ka kthyr njërz gasson shko tash te shpia jote. Shko te fisi jot, se unë s'kam mundësi me të ndrojt. Nga kjo çka kuptojnë, ata ndërruan, na çka kuptojnë. Çka morra msim? Mos i jap fjalë ligjë çati synëma. Mos i garanto dikuj që këtë i sënësion verë. Ajë për nga merë u konë. Për nga merë u konë. Nuk i tha hajtë se Allah o është me muhe. Ajë nuk i tha se Allah o është me muhe. Me gjithë se Allah o konë me ta. Allah o konë me për nga merësem. U konë dhe dhe me alijun. U konë dhe me bekrim. Por i tha shkote poplijat. Dhe na dhe dhe zërë këta duhet gjithë mund me parët parasysh. Mos të përzina. Mos të përzina. Mbrojti në Zotit me ata Në duhet me hedhë farën dhe duhet me vadit dhe duhet me ndjetë ndilë. E në njerë duhet me mluhe, mos të kapin virusët, e kështu me ra. Këtë këto, Allah me kam shuhe. Në duhet me mor ilacin të, të ndërruar dhe zërë. Në duhet me shku të mjeku. Në duhet me mor terapia. Në duhet me mor diagnoza. A ka dikush ka thotë, e Allah, Allah ka kriju ilacin, Allah ka kriju smurën, se me shku të doktori. Vë Allah i vdesë. Dhe ka thonë që e i këllu islamu Ajë cilë si mërë se bejpet, për më usheruë. Me shukatil, se, s'allahu i gjellë ka urdhënuë. Ka thonë bëngamberi sallallahu aleyhi sallem, te davu ja i badallahu. Mirni i lacet, o rabta allahu. Mirni i lacet. Andaj mësi i mitrejt, me kënjarë të të të ndërrua vëzër s'ilal. Këthahu e bëdherë, këthahu. Epse mu këthi e rasullu allahu? Se unë e ta shumë i dhëpë. Andaj të mësovë i vëzër nuk ës Çekaçi kena forcat, çekaçi kena hapa. E ksu mera. Kë nukojësh zburnie, madje prej mos zburnies sa mi thon dikujt, po unë ta vajde ti s'në bën. Dhe pasaj dal Laramand. Fa jom sa më skadosh me dal Laramand. Andaj ska ska i tha Ibn Dukun, Abu Bakr kulabanu Marreish, që unë të mbroj. Që i tha, falun shpin mos del në obor. Dhe dulo Abu Bakr në obor. Çka i tha? Abu Bakr tha, "Kthema mbrojtën." Kthema mbrojtja. Pse më ma kthi mbrojtën? Tha se, "Ti del në obor." Marvejshës e këna patë, dëvjen sulmon dikush, në bje mu autoriteti. Këtë me qënë, unë të adash brojtën, dëvjen dikush sulmon, unë e të këmë thamë, unë e tri mas, a unë sën tri pas, kjo manë djerë, në ma bje mu autoriteti, këje ka kuptu, s'ka qenë musliman, e në avëzër musliman, sa të të të mi kuptu këtë gjera, shumë të të mi kuptu e, anaj duhet njeri ju mos me prendu sa zbarë. Ka thonë për Inga Mbejrë a.s. Hadithin që kanë gjërë iman muslimin nga Ebi Horejra r.a. Munafiku i ka 4 cilësi Një për tënëve ka thonë për Inga Mbejrë a.s. I dhe'atumine khan Wa i dhe'ahet ghadr Kur ta jetë fjallën se ma Munafiku i ka më rakë Mu ka shumë i madhë A ma në dhesh me më abete A ma kallëpi punëve ti nuk është caq Ha? Popo, heqë Gojë më së ki. Hajde shko këtu, merr këta. Un nuk i ke kompetenca këto punë. Çka dava mëson? Munafiku pretendon shumë, ama nuk e mban. Abdullah ibn Ubay ibn Saluli koka munafikave. E kemi formën derisa te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju thonte ju hetve, un e fiktu mrena ja usosi punë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Allahu azbe din Kur'an. Sa ju ka thonë që kam i minimu ju hetve. Ka thonë s'un kanim minimu, ka merik i parë. I parë ka ikë. I po rekai, haju ka dhan hiç mos e keni gale ju Sulmone pe pejgamberit, unë e sulmoi pe Imranë. Edha ndodhi ashtu? Jo. Ato i nderuar Vezir, precisivët mullafikët çu lash, pa premtu. Me premtu. Me tha po po, qish jo. Nainat fort, ekso merat. Pejgamberi tha, "Kthao Allahu." Kthao. Me burrinë e plofa kthao. Dhe uksi, von ka rëgodërdit e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Dëmsimi tjetër të nderuar Vezir është që njeriu Të, të dinë se cila kohë është e përstashme për me kry një punë Gjini pa po neve na përzijet që peshë Kur është e përstashme me, me, me bo një punë Para se me vdek, e bubekri qka i tha omerit, radiallahu anhum ava ardahuma, tha omer ti kime me të khalife Apo, tha dijë sa allahu pun të ditës si pranon natën dhe pun të natës nuk i pranon ditën Ta është muquna me falë, taravik tu s'ka kuptima, apo Thës, nuk e ka vaktin mu qështash me falë sabajnë se ka vaktin edhepse dovena u ka po sabajnë ndrek a, mingjit Allah në përmiso dhe në drejtov të ndërua dhe zënë, nga të kjo në gjarë e aliju që ka kuptojna ku i tha e bu dherri qom të pinga beris e selle a nuk i tha po, ajt ku qonan ndrek që atara qoj, jo ta komi para sabajnë kjo arasisht më është jo, ma djesot në administratat e shërbimeve të kontrolimit të njerëzve dhe ndjenjave të njerëzve, kur dojnë me bëjt diçka, kur e bëjnë? Kur është eran, kur është rëzik, në kohë pak para sabat, si kur piti e që banë, hodjo, pak para sabat, a diçfar gjumë i në vjenë? Po të vjenë, pe nga me zemë nga ka tonë që i vjenë, që atyve lufta me njerit, Nuk ka namaz voton na se Sabah. Andaj ka thon pejgamberi alayhisallatu selam, namazim më i rra për munafik ata Sabah. Sabah, alla në drejtov, në drejtov kit muslimanëve. Pa drejtov dhe për Sabah, në drejtov kur gjallë. Pau qun Sabah se Abu Bekri drejtovet kur gjallë. Ata kanë thënë ndaj oto. E mos falë për Sabah. Çka i tha Aliu, pak para Sabah. Ta komi pak para Sabah. Pse kanë dhënë dhjetarët? Sepse pak para Sabahut. Njerëzit janë të fletë, edhe është e sigurt rruga. Po, pra, pak para sabahut çka është e sigurt? Është e sigurt rruga. Andaj të nderuaj Lezër, na duhet me me me kuptuar se njeriu kur don të sosni punë, duhet më amenu dozën, duhet më amenu se si, planin dhe duhet më amenu kohën. Një anësmia huç zbat funa. Apo, njënës me ahullë zbohat puna Dhe këta Allah e ka po liqë në gjithësi Zbohën Pemët e dimëri dverës Dhe dverës nuk bëhën dimnit Allah u ka caktu me Me precizitetin matë matë Ka tënë Allah u gjele gjelalu Ka tënë Allah u gjelele në Kur'an Allah u ka caktu me mas Dhe në kohën e vetë Ali u dhët vjeqar Pe e kuptonë se Që kjo koha është amanë dhe e ka gjithë konët e përstashme. Ata të ndërrua vëzër në qka duhet me, me, me, me kuptun nga kjo? Të mundohme pak situatat, me i kuptu si të ata, me lecu si të ata, kur bëhët një punë, kur e ka vaktin? A kur të nga kujtohet neve? Jo, e ka si cela kohën, kohën e vetë. Gjera shto, prija sot që e ka mërmend djetarët për Alijun, radiallahu anë, të ndërrua vëzër Alijun, radiallahu anë, është paramëndoni ta tani, prej dhe dhvjeqar, ta e benzan, këtë të d Pra, deri sa të vësë e vësëm, ka histori të aliut. Histori të aliut ka dhe masit të amore e khilafetin e Bubekri. Aliut ka histori dhe masit të amore e khilafetin e Omeri. Aliut ka histori dhe masit të amore kush, khilafetin e Othmanit. Pra, dy vjetë të e Bubekri. Dhjetë vjetë të Omerit, dy mëvejt të Othmanit, dhe i kanë mbejt dikonë gjasht vjetë, disa të djetarë kanë dhënë, 5 vjetë të gjysë, edhe gjasht mu i ka pasë k dialiti khilafat dhe implocua 30 vite të khilafetit dhe vazhdimit të rrugës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për asajtë nderojë ajo që është njoft Ali radiallahu an është prej asajtë që anjërim për lavdatave të ato i ka marrë për pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ja ditë pretendëve pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ka qenë në në në një kodër dhe është dhrit kodra. Ka qenë me ta Abu Bakrin Omere, Othmani, Aliu. Ata është dritë e kohra dhe ka tham pejgamberi alayhisalatu selam. Qetsohu oj kodër. Sepse me veti e kje kanë një pejgamber, një sidik dhe një shahid. Ka dhënë dietar kush është shahidi? Kush është shahidi? Omere, Othmani, Aliu. Trat janë vrótën dhe rrua lezën. Trat janë vró me tradhti. Jan vró me në rrevelim dytorë, andaj pejgamberi alayhisallahu selam e ka përgjigjuar Aliun radiallahu anh se do të jetë shahid në rrugën e lo, në, në rrugën e Allahut te bareke we taala. Jeni ditëve Aliun radiallahu anh e dërgon pejgamberin sallallahu alayhi wasallam në Yemen. Yemenin e dështoj. Pejgamberi alayhisallahu selam i ka shpërndarë këtë tip. Ka shpërndarë, i kanë gatuar dikun, ka di, dikun tjetër. Andaj shumica sahabëve te pejgamberi alayhisallahu selam kanë drujet i ashtë, ashtë mejkës dhe medines për shkak, për shkak vazhdimit porosijes në ditë për ditëve e dërgonë në jemen me i kry disa pun dhe me i bod disa gjikime pra me jasur disa pun muslimaneve të, të jemenit i thot për nga mberit ale i salatu dhe sëram ja rasur Allah unë jam miri, qësh me gjikun dhe i tëre unë jam miri qësh me gjikun dhe i tëre ta për nga mberi ale i salatu dhe sëram fedheb fe inna Allahe Teala Se ju thebbi të lisanek Va jehdi qalbek I ka thonë për nësam Shko, a jemë të gjuhën e Shko, pas e i ka thonë Allahu të forëcen gjuhën Dhe të uzon zemrën Thotë Aliju radiallahu alam Pej qësaj do aje Kur që akum huqë Në gjykim Andaj ka thonë e bubekërësiddi ku Kër këna pas gjykim e këna thir Aliju Ka thonë e u në Khattavi Kër këna pas gjykim, që ish me da kur ka shennga truem, jo kur ka shen çe diu dha Omeri, po kur nga tru si to ata e kanë thirr Aliu. Dhe Osman ibn Affani, si to ata me cikles me ka thirr Aliu. Aliu kur ka xhiku, s'ka fol me dikush. Ande ka thën Abdullo ibn Omeri, dhe Abdullo ibn Abbasi, neinakon çet dhe na janë çetsu zemrat në xhikimin e Aliu radhiyallahu anhu, se ja ka treguar Allah u gjeni xhelaluhu të vërtetën. Ande ka thën Aliu radhiyallahu anhu, pas kësaj duaje Më asë njëherë nuk më ka nga tru gjuha Dhe nuk më është nga tru e vërtejta A është këndej, a këndej Kjo është prejvlerave të Aliud radhiallahu Prejvlerave të sëllat Ja ka përmen për nga mbira Djalit të ajës të ti Aliud të birit të abdu menafit Ka than Ebu Beknum fil gjenne Va Umaru fil gjenne Va Uthmanu fil gjenne Va Aliun fil gjenne Ebu Bekri është gjennet Omeri është gjennet Othmani është gj Dhe Aliju është në gjëndët Pra, prej pre, pre, përgëzime të zedja ka daun Për nga mesëm, Aliju të ilan Sa e është në gjëndët Në Aliju së me a daun Gjellolla që të më takojë Dhe na me ta Me këta burat të mdojtë Për nga merit Alei Salatu Vë selam Pre vlerat të cilat Ja ka përmen Për nga merit Alei Salatu Vë selam uh, Aliju Dhe kjo është vlerë madhe Dhe është vlerë të cilat uh, Ka mundësi Me degradu Ose me keq interpretu Dhe me kriju fabrikime Mirë për po na duhet të kuptojmë Në kornizët e lisonetit Cële është ajo Për nga mërë a.s. Vë selam Në haq I ka than Alijut Alijun minni Wa ene min Alij Wa la ju eddi anni Illa ene au Alij Radiallahu an Ka than për nga mërë a.s. Aliju është prej meje dhe unë jam prej Aliju dhe në e mërtem flet Aliju dhe unë flasë në e mërtë Aliju ka ndonë djetartë kjo është kulmi kur di ka në afron unë jam prej ti dhe a është prej meje dhe kjo fjali ka orë në disa raste ka orë në disa raste ka orë një herë e ka nërvuzua Aliju në dikush Dhe kur ka shkuar te pejgamberi s.a.s. dhe e ka po pejgambër sa Aliun e ka nervozuar dikush, e ka prish ftirën pejgamberit s.a.s. Derisa kanë vënë sahabët, yin atëri shtu u çat shumë os nervozu pejgamberin Alaihi salatu selem dhe ka thënë Aliu është prej meje dhe un jam prej Aliut, mos e prakni Aliun. Dhe pejgamberi Alaihi salatu selem kanë thon dietarë se në kët hadith e kanë ngrit lart Aliun te birne e e bitalibit radiallahu an. Gjithashtu pejgamberi pe Alaihi salatu Veselam Prej vlerave të cilat Ja ka dhon Alijut radhiallahu An është se Në një luft Prej luftrave Dhe se të ka bo Pëngamberi së sellem Dhe është lufta e Khajberit Me jehutët Kemi përmenda të ja, luftën e Khajberit Qa ka ndohë dhe Si ka ndohë Pëngamberi së sellem Ju thot Sahabeve Nesër në mëngjes Ja japë flamurin për ndrejtim të khajberit një njëriju të cili e donë Allahun dhe pengamberin e ti dhe Allahun dhe pengamberin e ti e dojnë ata thot omen khattabi kur një cëkum dash mu po komandat veç që këtë ras jo përshkak komandant lëkit përshkak se garantë se Allahun e doqet njëri Pa, Parëndot të dërruzë Se janë kanë dhe ndryshme Ka thonë në shumë, ja ja flamurin Pra famurin është komandantit Thot, ja ja flamurin njëri të cilin E donë Allahu Dhe e donë për nga nveri Alehi Salatu Veselam Thot, ome vëkha pavi Tanë natën kena bo mua vetë Kush është qaj Mësë është aj A mësë është ky A mësë jam une A mësë është aj Prejshprejse shkushka mu kanë Thot dhe u qumë në mëngjes dhe pritëshmi kanë ka me thirë pengamberi Alehi Salatu vë selam atare pengamberi Alehi Salatu vë selam tha, ku është Aliju? i thanë ja Resul Allah Aliju është ismut për synit është ismut sa avët me zelë ku Aliju pra ismuta, bema këtë be dikuj tjetët nga se garantë se e do Allah dhe pengamberi Zem tha nja Resul Allah Aliju është ismut për i synit Atar të apëmësam, thyrë në Alion E dherë në Alion, radhjallohan Alion kështë një problem për i synit i cili ishte shkaktun nga nga pluri Medinjës i farmendëm se Medinjës ka qenë shumë e përshtasme për me kelitë së një adapturë, dhe i dhe i dhe e fësëm ka po doa me, me e largu, Allah, u gjele gjelelu, epidemijë dhe atos mujtë, dhe cilëp, i ka pasë medinja. Dhe ka është ankun nga syri, prath ka pasë temperatur të largë, dhe i dhe i dhe ka shkaktue, edhe dhim të të, të moja në, në syrin e Aliju. Thot Aliju radhijallahu anë, ma dha flamurin, ma dha flamurin, pe nga mbere alej salatu salam, dhe më pështyni, kështun kuptimin, jo pësht po, pa nxërdi që ka prej, prej gjuës në synin tem thë dhe kur temperatur s'kam pasma kur nuk e kumë di që ka o dimri dhe vera dhe do të kur s'mu e në syrë s'kum pas dhe i thot për nga mbira eqës dhe Allah do t'jep fitore dhe mos u këthe pas hiq dhe mos u këthe pas hiq dhe kështu Allah u gjele gjelelu e ndëroj Alihun radiallahu an me qka, me vërtetim për këtë dunja që Allah u gjele gjele aluhu e donë ata. Gjithashtu prej një gjarët e zetë ka ndodhë në kone për ingamberit Alej Saratës Seram dhe këtu shifët vlera e Alihut radiallahu an në një luft për e luftrave ku Athmani e tregoj vetën dhe tha inga berit, për ingamberit Alej Saratës Seram në këtë luft për ingamberit Seselem ishte në siklet kanë me lanë në Medine nëse që atje ku ishtë të shku ishtë rëzik pro lufta me e madhe që e ka po për njëmsëm që e ka njësë ka poshë luft për po e ka njësë ka qenë luftë në të nëllohu gjellë ka qytë luftë të Eran Asira luftët të Bukut ku janë ja njësë në afërsi të, të Romakve atërë për njëngamberi ali i salatë të Seran thotë ketë ka në mundësime ma shpizu munafikët Ka në mundësi me më shpizu Munafikat Pra me më, më shpizu se këtu janë njës Janë njës komplet Dhe unër e rret Në Medine Dhe me, me botrazira Atër e pingamberi së sëllëm Njerin më të përstasin për me lanë Medine E shëf Aliju Mirë po Aliju nuk ndi i të rëhat Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ali ju, si shpësu me nejt, me nejt kuska, kuska veteja Dhe e sur Allah, a ki me mlonë me gra dhe me fmi A tëre për nga mberi, ale i salatë e selam E që të son, ali ju dhe i thot O ali, a nuk je i knaçt që ti në raport me muë Të jesh si haruni me musajnë, ale i salatë e selam Vecë se ti nuk je për nga mberi Kan vënë dietarët me kta e ka çecupi nga vera. Që sa Aliu ka ndajt me Dina, pse ka ndajt me Dina? Dietarët kanë diskutuar që është tema e xona vam, s'kemë mundësi në këtë ligjërat me me poçi, çka ka ndodhur me Aliu është është rasti i madh dhe detale si të shumta. Po pse e ka lënë Aliu? Kan vënë dietarët se Aliu ka sinimeç. Dhe çdo lvizje të mundshme, të dyshim Skeptike që dikush ka mundësi me e shfryzue Me vëtë razira A për njësë për luft Trang, mbetej trang Ka thënë nuk ka pat Meritor që mundet me majt sabilitetin Tërveç Alijut radiallahu han Tu shifët vlera e Alijut radiallahu han Gjithashtu djetarët kam përmen Se Alijut radiallahu han Ka qenë prej Zahidave të mdhej Shka do më donën Zahidat të ndërrua lezer Zahid do më thënë mësmedash këtë botë më smelakmunë në këtë botë. Andë precisive të Alijut, radiallahu anë, se kanë dhëndjetarët të sahabeve, nuk dim dikanë, që dunjojnë e ka shkel në mos dëshvurin dhe i sajë, si Alijut radiallahu anë. Si Alijut radiallahu anë. Ma dje, asë shumë ka qenë i dhënd për Zotin dhe pengamberin dhe fejnë e Zotin dhe drejtsin dhe qështë qenë dhe cënë i përketë a lovë dhe për nga mesam, deri sa një ditë për e ditë dhe fatimja ankovë. Ankovë dhe i minë për nga berisë e sellem. Dhe fatimja, ali ju të burit dhe vetë, i am lovë të punuë, të, të e bomillin, të e shtypë, bukën e kështë mëra, dhe kërkon një shërptorë, dhe për nga mesam i do gjonë, dhe shkon për nga berisë e sellem, tek të dhoma e fatimës, dhe bia e vetë dhe i thot, atë ju kalzojt ditë shka matë mirë se sa që ajo shkalipe shkalipe i shërtoj, me indimuar e pëse ka atër të shërtori se pëse ali ju të ndërruar lëzër, nuk ka qeni përkushtum me mlejë dhënja nuk ka qeni përkushtum me mlejë dhënja ma dje, në riziratën e artën të dashofmi se të konflikti, muauje ali, djetarët e, e kanë studiu hapë për hapëi Kan thon pse s'ka fituar Aliu, pse s'me taliu. Kan thon se Aliu ka dashë vetë drejtësi. Ata thjet pak pak i kanë bë politik njerëzve. Ai që Albanian politik njerëzë fiton apo? Atje ha ni hap me njerëz, ni hap me drejtësi, ni hap me njerëz, ai fiton më shumë. Kan thon Muauja i ka zero ta njerëzët din politik. E Aliu i ka zero ta njerëz ka zgjidh politik din drejtësi. Ha? Din drejtësi. I kanë organizuar rallit për shemb i kan thon A ma jep ti mu filan në qitetin, une favorizoj tyje. Ka thonë së tajaf, si dushri ka unë, si dush mëzrit. Pse? Ka thonë në Europi që ti shka i mëriton. Kjo, kjo është prejerje, prejerje e shumë e, e shume qartë e qështjeve të, të drecisë. Andaj është të ngu fatime, i ka thonë bëjnë nga me samë, a të ju apë një që ka tjetër? Ka thonë që ka thonë, thuni para se me rao me fletë, tërdo të katër herë, Allahu Akbar, të rrëtë të traher, të rrëtë të rrëtë të rrëtë të rrëtë të rrëtë të rrëtë alhamdulillah Thot Fatimia, e kemi gjetë kuvetin mëtë mëtë që është i mundë shumë për në këarë një kuvet me përmendin e dhoti gjelët gjelalu të së kemi pa asi kuveti Andaj, pri asaj që ka kam përmend djetarët në qështën e Aliut radiallahu anë se ka qenë prej, prej zahideve të cilat nuk e ka ndashtë këtë dunja ka dhënë për fjalët e Aliut në çështjen e asketizmit dhe mosdashurisë në dunyajës. Një ditë vetë vetat e kompan Aliut duke qendruar në natë në xhami, sot që shirokaet më flet. Sot e pa si një hiri shumë i mërzitshëm. Nuk u mërzite për për punë të kësaj bote, ishte mërzit për ahiretin. Të e dëgjova duke thënë: "Rruga e xhat, furnizimi i pak" ai ka pasur axhireti rrugë e gjatë furnizimi i pak. Pra të nderuara, axhireti është rrugë e gjatë. Njeriu në këtë jetë jeton pak. Shikoi Aliun me një fjalë, çuçi ka rrumbullaksu këti psikologjinë e saj botën e botës tjetër. Tha dëgjova duke thënë axhireti rrugë e, rrug e gjatë, furnizimi shumë pak. A di ku do të mëmrinë të, të nderuara? Po a di kur i na nisnë? Na, na mund la mos me jeh ta ku i na nisë? Ti tash më thot ti pijxhamia ku ammonisë shtëpia ime. Por kjo shtëpiu tade pak, edhe do vit, edhe do vit, sa ti ka caktuar Allahu e xhel. Një ditë, sikur që ti sopse e ki morr shtëpinë e bajgjishe dhe stergjishe, një ditë duhet më lani pitan, e djali tani. A lië ke e kuptua këtë? A kërëti rrugë të gjatë. Na duhet më mrin xhelat duhet sot. Allah na le të sof. Po kjo nuk ka rrugë lehtë. Kjo dozositet, do përkushtim, do besnikri, do mos më flet donë njëri ju me e kapë, me suzitet, me suzitet këtë punë, ali ju që ka tha, rrugë e gjokë, rrugë e shumë e gjokë, a furnizimi shumë pak, shumë pak, a të e rëthot, e do gjokëa tuk e thonë, oj du njo, e bje tukar, a muda në në mashtruhe, i ka folë, nuk i ka folë, nuk ka ka një shmendo, ka folë me vetë vetë, të dhe oj du njo, a muda në mashtruhe, Ka dhën, idhë hebi ila gajri Shkot e dikush tjetër Ka palak tuket thalathe Ka dhën, kumbot të palak tërëherë Jo di në juridikisht në islam, kur shlojt gruja tërëherë, s'ki drejt me këthimo E shlojnë parë nëherë, e këthelë E shlojnë ditë nëherë, e këthelë Kur ta shlojtë drejtë nëherë, në islam Së mund është me me këthije Pa o martu, ajo me dikant tjetër, ajo zbohat me gruja jote e aliju e shfryzoj këtë dispozit juridikit islamit dhe tha oj du njo tre hertë këmba të alak pa së mëj me të morë mo nuk mëj me më më të morë allo i thotë transmitusi e, thot, e pa po është alijun njeri i cili me ndonë të gjatë dhe nuk e donë të këtë du njo dhe vazhdimisht e vajton të akireti dhe të ndërrua dhe zërë kam përmendje të arët prej çelautë tjetër, të cilat e tregojnë atë vlerë aliut neve kohë na ka na ka mbaruar, ndoshta do të vazhdojmë në një ligjërat me aliun Tabirin e Ebu Talibit. Na ellut me Zotin Donxhëllë Xhelal, ç'Zoti ju on tebareke ve teala. Na mund të kemi përfituar nga këto rrëfime. Ellut me Allahun Xhelal Xhelal, ç'Zoti ju on tebareke ve teala. Na mund son ç'frymzohemi me pe këtyre personaliteteve të larta, se i ka xhej Zoti ju on tebareke ve teala. Ellut me Allahun tebareke ve teala. Ç'Allahul Xhelal te pasuron zemrat tona në këtë Ramazan të madh. Ellut me Allahun Xhelal që zotë i johën të barëke wa ta'ala, në mundësën që gjëzovej për të mirë, Allah të banë qabul, gjëzovej për të likë, Allah të në është luyën, e ljusë mi zotë i tonë të barëke wa ta'ala, që zotë i johën gjëllë gjëllëat, në mundësën në mëri shumë Ramazane, duke qenë më shëndër dhe më iman, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li, wa lakum fa astaghfiruhu, inna hu hu lgafur rahim,